מלכים מב, פרק קף. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, צב לביתך, כי מת אתה, ולא תחיה. ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל אדוני לאמור. ענה אדוני, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת, ובלבב שלם. והטוב בעיניך עשיתי. ויבח חזקיהו בכי גדול. ויהי ישעיהו לא יצאה חצר התיכונה, ודבר אדוני היה אליו לאמור. שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי. כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך. הנני רופא לך. ביום השלישי תעלה בית אדוני. והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת. וגנותי על העיר הזאת, למעני ולמען דוד עבדי. ויאמר ישעיהו, קחו דבלת תאנים, ויקחו, וישימו על השכין, ויחי. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, מה אות כי הרפא אדוני לי, ועליתי ביום השלישי בית אדוני. ויאמר ישעיהו, זה לך האות מאת אדוני, כי יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר. הלך הצל עשר מעלות, אם ישוב עשר מעלות. ויאמר יחזקיהו, נקל לצל לנטות עשר מעלות, לא, כי ישוב הצל אחורנית עשר מעלות. ויקרא ישעיהו הנביא אל אדוני, וישב את הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז, אחורנית עשר מעלות. בעת ההיא שלח ברודך בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נחותו, את הכסף ואת הזהב, ואת הבסמים, ואת שמן הטוב, ואת בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לו לא הרעם חזקיהו בביתו, ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו, ויומר אליו, מה אמרו האנשים האלה, ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו, מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו, לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותיי. ויומר ישעיהו אל חזקיהו,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 הלא אם שלום ואמת יהיה בימי? ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו, ואשר עשה את הברכה ואת התעלה, ויבא את המים האירה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישקב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו.